Mine korte øjeblikke, min livshistoriehæfte, nu vil komme til side 15, og historien hedder Min opdragelse. Jeg voksede op på landet i Øjshære. Omgivelsernes åbenhed og tryghed gav ikke min mor anledning til formaninger, hvorfor jeg føler, at jeg havde en fri og til dels ubekymret opvækst. Legede meget med dreng havde mig en kontakt til min moster og min mormor. Mormor var meget religiøs, bad fader vor, inden hun faldt i søvn. Det lærte hun mig. har aldrig gået i børneinstitution. Skolegangen erindrer jeg heller ikke som nogen form for opdragelse. mig set føler jeg ikke, at jeg har fået nogen opdragelse af min mor. Min far var ikke en del af min opvækst, og min stedfædre, prægede mig ikke på nogen måde. Dog husker jeg, at min stefar på landet bemærkede, når jeg sad ved spisebordet under måltiden med hovedet holdt op med armen. Sikkert, fordi jeg var træt. Så sagde han til mig, er du bange for at tabe hovedet? Hvor min voksne selvtillid stammer fra, er uforklarligt.